Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umur dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'd Sini Tamari kali ingat malabi Alhamdulillah Diapu jangin lori syarjana Punggallah ta'ala ta Nasabah Yewe subwewe Ila tu kini subuh mataluna Ulam malabi e, Ulamak baraka'e Ulam tamalang Tersebut pada tu da hijrah Amma rey ta'ala Nasi matanya beri matoki Adik disingang aja pajapana ya, ni awak tangan nauding si mata riba megai pak si mata riba megai amalak mada cerita dan naik ulan ramolang nadiululang decen nalino na akhirah insyaallah. Melomokak sambung ini pembicara Ata Suburiolo Ritujuna. Agaroh kami nama lebih ribu gaw hilan na urang Purani irampengeki duaan rupa anu napa kurangeki nabi tamuham asallallahu alaihi wasallam adalah naht desakna yang naritu nomor satu di riba silenerengi puasai siba nomor dua ki amur ramadana petan narya weninna ramalang. An kisah di hadisah Populer di Benglutah Abdullah Ibnu Abbas Makkah dey. kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi wa ajwad an kana ajwada ma yakunu fi Ramadhana hina yalqahu Jibril wa yalqahu fi kulli lailatim min Ramadhana wa yudarisu Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar rih al mursalat. Sikir-kira betuanna, populeri pengikut Abdullah bin Abbas Allah tau kami namalabu. Nayakia lebih malabu fi surona pangngalata Allah di dalan ulun ramalang. Dari waktu, Angkana Jibrilu, Lameway Sita. Nangkai Jibrilu, Lameway Sita, Nabi Muhammad alaihi wasallam lanna, Ulan Ramalang, Wendi-wendi. Aga, Nasi pak darasa, Naku ditu, Aku rangai, Nasi, sula baca orangnya Sula-sula mengkalingi Sipak darah saya Nah, ia tentu Bicara yang terutama Mak baca Jibrilu Malingkalinga Nah, ia rauh suruh Nah, pengalaman Ta'ala Angkaikur itu Malabuh Mak beringi Sini Anu Angkari Alena Ia maka guna tidak ada yang perlu tahu, malah bupi malu bupi naya angin cak beru eh ayeh si di betul nana eriwayah mengenai alam nabi Muhammad saw narikku tamai ulandramalang. Jero nabi ta tahu malah bumi emang, dega kata masa karangi alam nabi Muhammad saw daya pajaanna manja ji suru naturi nepu sifat memen ni yero itelai sifat alabungan na yen na rusaba na na madasenna ya tafriri makna na ri telana al amin to ri tafriri na ewe haditsna pengrut abdulllah bin umar na pelotu ki makare yero nabitta mala botongang na yakia mala depi mala bo na rek ko ulun tamalangi yen Lomewe si ta, lomewe si runtu, lomewe si bat darah seakurang. Ina ye eh eh hak desew sebagai tambahan boleh ki hak ia Eh puri bacaan ki suburi iro tujuh amalan amalan ramadan ia makasinge ri boleh. Adua aku amalan-amalan Ramadan, amaliyah Ramadan. ia iya na, na, na, na, na, eki, ia wa hadisai nomor 2, ia roh, amalak na papulewe, na Bita, dan nomor tamalang, nomor 6 di, malabuh, lebih labuhona, ilalana ulantar malang, malabuh tongan, na Bita Muhammad, sallallahu alaihi wasallama, na, yakiya, lebih labuhona, ilalana, ulantar malang, sinin na, ya ro siapa siapa na nana binta eh makasih mana naya kia ye naya siapa alabongan nana binta menonjolak de idalena ulantramalang ya ro nana binta nala buangi waranparana nala buangi pat disangenah nala buangi pat tuluna anrenge nala buatui adampenah ad si badan naru foto cajina binta teniamua bawa waranparana nala buang Lauri pada naru patau. Naya Kia nala botui kurutu pak disengena. Botuan danariko angka anu naisan nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama de nak kedikangi. Lauri pada patau. Napa watui pada naru patau. Nala bangi nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama patulunna. Nasabah, iron, nabi Muhammad masallallahu alaihi wasallam, abadi jaji, maka dik nabitongan, naya kia, de natiah, de nakak dik kengipat tulun, nari padan, naru petau. Makotor apa yang nabi tamah masallallahu alaihi wasallam, nallah buang iak dampen, nari Terutama naru ni nari ko ulun ramalang. Iron, nabi Muhammad masallallahu alaihi wasallam. Bila dipadai padar hidik ia Hidik nak rekod Angka cek dek sewa-sewa Atai tampuk pada atas rupa tau Naya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Desi senangka Na tampu tampu i pada rupa tau Maggi Nasibaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Toma kacing hati Napa ni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Malak dah senak Ri umat na malah dasar na, ri padan na rupa tahu. Maki napa korona bitta muhammad sallallahu alaihi wasallam na merusik dina Memang memangnya korona bitta sebagai nabi, sebagai suro diberi muat tukur itu. Eh, accerin na, ilangatin na, lor padan na rupa tahu, lor umat selenge ya mana mana. YNAYE ala bona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buah bibir ri Sabak-sabakna dan sebab iru Nabi ta napita toang Nomor 2. Aga Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi maega ilelanna Ulun Samarang turu pada tuha iya napala tukengnge YWE hadesewe yanar itu Irama gaya abba cakap Quran nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nasaba sinin naya ro ayak-ayak purain naya terima sebelum naya ulantrimalang. Ayer naya eh, newe si pat derasa je ji, jibrilu. Angke jibrilu turu wni-wni rila lanna Ramalang Lomewe sifat darasa Nabi Ta Muhammad asallallahu alaihi wasallam. Eji Nabi Ta nak baca, eji berilu maringkalinga. Naya kia nak riko iri tayewe yudari suhu beton ane sifat darasa. Bude jajang ketan ang kujberilu nak baca Nabi Ta maringkalinga. Naya kia, anak karena Nabi Ta apalakna melo ipa kesingi bacaan ang kujberilu. Ini adalah sebabnya Tentu Nabi Tuh Mak baca Jibrilu Maringkalinga Tentu Angka ibaratna Nareku Angka kro Cik dek Tapa salah Nabi Tuh Bacaanaga Ia arit gi Lepalanaga Ia arit gi Onronaga Tentu Iru Jibrilu Nafat tujuh ni Nasabak Alina Jibrilu Italah Ruhul Amin suru Suruh Matepatna Punggallah Ta'ala Lawri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nyeroh nah, ya abaca kurangnya, setengah-tengah na saya-saya kuritu anu malah de sena, eh nak putuk petuk-petukang agama, nak sebab ya yeroh aburangnya asal nama apa Al Quran, agak betul yang hari tu anu mai lo jadi abpatan rupa ni aga Eh, Amalya Ramadhan Ia nak perlentukan kiki dua hadis Anak bintang, nomor 2, Sidi Ayah menarik dia selangi roh Apuasa air lenda urun Ramadhan Ipasi lenda rengi puasa air sibah amadecing Nomor 2 Kiyamu Ramadhan Ema, eh, mege Pakasweta, mege mag Sempajata, ir bundi-bundi wendir Ramadhan Nomor 3, yalla bongi Yaro, anu, namanya ngeki Pengalata Allah, kurumai waramparat ka Kurumai, pak disengat ka korumai awak tak agak korumai adampak aja lalu nang kerja kekdikang nak rekam kita warang parata eh, tak berengi nasabah angkat tuhat na tak ikut warang parata nak rekam pak disengata tak pak guru lagi nasabah pak disengang anu eh, nu lenyak nak rekam nah, ya, dia pak guru lagi nak yakian nak rekam pak guru lagi mai maya pinak tak tambah eh, emak kotor nak rekam kakak kakutata mawata tubuh ta, Angka kenana naja buat tata Eh tak tulungi pada taruh patau Nah sebab na tu Punai wikudu tu Iroh lalala lena atulungnya Makutoro Adhampungi at Nah ke lorongi agamata Adhampungi pada taruh patau Namun ni devan ni lo adhampung Adhampungi pada taruh patau Sari kuamang ni nama kesing Adhita ma teru teru kepada taruh patau Dia agak kebenciak, dia agak sewa sewa Ah sini tu mari malam lebih mak kunya ulapi si ilana yebes bua mamur dan barakatipun Allah taala wabillahi taufik wasaada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh